Nu sender vi DJ Bredets program, som i aften handler om at slappe af. Derfor håber jeg, at du kunne tænke dig at ringe ind og fortælle os om, hvad du gør, når du skal slappe af. Hvad du har af afslappningsritualer. Almindelige, såvel som ekscentriske. Telefonnummeret er 42 66 80 29. Det er smid, tid i end aldrig slået. Du får ikke en Stik ud til det nye og her i morgen, hvor alting vågner op. til de andre vægt med sove, du får et liv. til dig, Gospelsinger med sangen, jeg har valgt at være glad fra en plade, der hedder Mening med livet, hvor øh, der er meget ægne omslag, hvor øh, der står fire personer. Tre af dem er kvinder, tror jeg vist godt, jeg kan konkludere i med, at den her plade er fra 70'erne. Ikke altså, okay, uden noget. Der er, ja, de står med noget meget nydeligt permanent hår og så en dreng i en rød hat. De står og hviler armene på en plint af marmor og kigger ind i kameraet og og har tænkt sig at synge for os, hvad meningen med livet er. Det gjorde de lige her på sangen. Jeg har valgt at være glad. Velkommen til dit brødres program, og velkommen til, til dig, Mixi. Tak skal du have. I, dag, i, i aften handler det om at, være, om at slappe af. Er du afslappet, Mixi? Jeg er nogenlunde afslappet, her. Ja. Tror du, vi kan se frem til at høre lidt om, øh, om dine øh, private afslappningsritualer i aftenens program? Ja, yeah, Mixi. Mixi slapper jo af hver anden uge, kan man sige. Så er ham godt at høre. Indtil videre, så hilser vi lige på, på Paul fra pladen Weekend. Den geniale Paul, som har udgivet en på et tidspunkt. Ja, fjerre, så han har prøvet. jeg min vej, som fister. endeløs ja, og kold. liv, som en og kold. Bliver jeg til jeg til tid for driv? Vandrer fugl, der som et siv Finder jeg en pige, som kan forankre mig Finder jeg et liv, som kan leve som en leg Drømmene, jeg drømmer, er dit til ingenting Driver de blot bort, som en dødskyd på en vej. til afslappningsmorfonen, som du kan ringe til for at fortælle os om, hvordan du slapper af, hvilke små ritualer, hvilke små måder du forkæler dig selv på, når du skal slappe af, er 42 66 80 29. Og hvis du er, ikke er klar til at høre din egen stemme i radioen, så kan du også sende en sms til telefonnummeret, som er 42 66 88-29, og det er der nogle af vores, øh, vores lyttere, der har gjort. Det. Her kommer lige en telefonsvarssked. Øh, jeg hedder lige. fra den norske igen. Lige norske Superfans, uh, lige det breve. Uh, hi, er det brev. Jeg så det navn af Gorgen. Jeg er dansker. Det her det er min meget fulde norske Ja, yeah. Jeg kan godt tænke at man skal gøre lidt, øh, yeah. vi måske gør lidt. Ja, vi vil bare gerne. en lille lige sammen til den her kæresteprogram vi uh, har en sang vi gerne vi kan lige ja vi til den så hedder den hedder Huckleberry Hound af Frank Alexandersen vi kan den Huckleberry Hound Frank du bliver du bliver veldig veldig god smagdan. Etteråret. <laughs> <laughs> yeah. yeah. Ja. Jamen uh, tak tak tak. Vi har fået. Uh... Ja, det bliver bra. bliver Det bliver fantastisk program. Tusind tak. Tusind Skøn program. Vi har i din mixi. Nu lige forklaret til os igen fra DJ Bell. Okay, så er vores norske venner her kommer deres ønske Frank Alexandersen Alexanderson, Huckleberry Hound. Tak for at jeg Telefonnummeret til afslappningspersonen er 42 66 80 29. Vi lytter til Frank Alexanderen... Frank Alexandersen med nummeret... Huckleberry Hound fra pladen... Krampe! Dine afslappningsritualer. Afslappning er det bare en maskeret form for arbejde. Hvad gør man egentlig for at undgå at bruge sin hjerne? Eller bruge den på en ny måde som føles som afslappning? Fortæl os om det! Telefonnummeret er... 42, 66, 80, 29. Det virker da okay spændende, det her Frank Alexander. Men altså, giv den en chance. Jeg har spørgsmål til dig, Maxi, på programmet Mikrofonen. spændende. Der er en, der skriver: Hej, DJ Brød, sidder og en smadret vase, der vælter ud over min arbejdsjakke. Jeg kan godt sige, at jeg slapper af. Hvad gør Mixi på en søndag morgen? Morgen oh, skal jeg svare på det nu, mens vi hører Frank Alexanders. Det er under selvbestemmelse. Du kan også vente. Med. Jeg tænker lige over det til nord det være færdig. Husk at skrive dit navn, når du skriver af til det program. program. funen mm, er 42, 66, 80, 29. Hvad skal der til, at jeg lytter. Hvad kræver det? For at du rigtig kan slappe af. Dømmer, ikke, altså. Hvis svaret er en pipas, så, så er det jo bare sådan, det er, altså. Det var Frank Alexandersen med nummeret Huckleberry Hound. Og jeg vil gerne sige tak til vores øh, Superlytter i øh, Norge, som ønskede det her nummer. Det var da Gat, der appetit på mere, synes jeg. det op, ja. Virkelig I en... Meget, meget utroligt break i midten med, med det der folkemusik. Ja. Og så sådan en, øh, en vokal, der nogle gange godt kunne sådan, tage lidt fat og få lidt... Jamen, han var en rigtig hound. Sådan noget lidt strengt disco. Ja. Der kom også nogle hundelyde lige, lige til allersidst. Det var... Trolig fedt. Nok ikke det sidste, vi har hørt til Frank Alexandersen i DJ Bredes Program. program, program han lyder program, det, som om han er værd at gå ud. Men hvad laver jeg på en søndag morgen som Mixi? Det kommer måske an på, om det er en, en øh, uge, hvor jeg har været Mixi, eller en uge, hvor jeg ikke har været Mixi. Alt efter, hvor meget der er behov for ligesom at give ned. Ja. Men øhm, ja, det, det er ikke så, øh, så flamboyant på den måde. Det er, Måske meget sådan almindeligt borgerligt. Noget med at drikke kaffe og læse avis Og ligge i sofaen. Mm. Så er det tit sådan noget med at vaske noget tøj. Fordi det har man ikke fået gjort i løbet af ugen. Eller støvsuge lidt. Eller sådan noget. eller måske have planer om at skulle støvsuge. Og så ikke gøre det. Det kender jeg godt. Det, øh, det er måske et øh, en måde jeg slapper lidt af på i hvert fald. Yeah. Noget med at ja. lægge... Øh, halvambitiøse planer, og så ikke udføre dem. Jeg er glad for, at du nævner det, fordi en måde, der tit på en eller anden måde, øh, det spænder ben for min eget forsøg på at slappe af, er at udskyde det uundgåelige som tøjvask og, mm. og støvsugning, og så på en eller anden, bare blive ved med at gå rundt og bebrejde sig selv, at man ikke er gået i gang med det, og på den måde var al den tid, der kunne have været Ja. skam og skyldfri afslappningstid bliver til udskydelsestid. Mm. Det tror jeg må være en meget velkendt fænomen. Ja, og så får man skam over, at man ikke fik gjort noget... Altså, ja, men det er jo sådan en underlig dobbelthed, at det, der kan både være noget øh, lækkert ved at sige, "nej, det, ah, det gider jeg ikke alligevel. Ja. Og så, ah, så var det bare en dejlig søndag. Eller så kan man ligesom have, have skam over ikke at få det gjort. De, øh de ting, man nu skulle gøre Jeg tror, at en af de situationer, hvor jeg slapper absolut bedst af Det er, når jeg har en aftale, der bliver aflyst i sidste øjeblik Klart, det kan jeg godt genkende også Eller når jeg sidder i en bus Ja, det er sådan lidt gratis tid Ja ah. du nogle gange bare om at rejse langt væk, Miksel? Ja, det kan jeg da godt drømme om Ned til solen og varmen? For eksempel sådan en uge her, hvor det har været sådan lidt badagsvejr i Danmark. Det har bare øset og pøset, må man sige. Her kommer stjerneskud. Hej, fra 1986. Øh, ungdomsgruppen Stjerneskud med nummeret Lad Øse, Lad Pøse. På bagsiden af denne her 7-tommer... Øh, ja, jeg ved faktisk, om det er en 7-tommer eller en 12-tommer. Der er, er der en sang om... Det er en single, eller hvad? Det er en single. Er der en B-side også? Ja, og den øh, handler om, hvor fedt det er at være på Lanzarote. <laughs> okay, ja. Det er Ikke bag. så klimavenligt, men... Nej. Man kan jo hoppe på et tog i stedet for... Nu. Ja, eller cykle, eller gå. Yeah. Nå, men du var ved at fortælle om på bagsiden. Eller et eller andet. Jeg tror bare, jeg var ved at fortælle om den her single med yeah. stjerneskud. Men øh, nu synes jeg bare, at vi skal tage ud og rejse. behøver ikke sætte os op i en øh, flyvemaskine. Vi kan bare, øh, du kan bare lytte til de der brødets program, for her kommer noget musik fra Etiopien. Nummer Ghetto med nummeret Lallaming. Og så vil jeg glæde mig til at præsentere de mange lytterønsker, der løb lyttet ind på sms'en. Jeg mig at kunne byde imod et telefonopkald også snart, hvis du lyst til at fortælle om, hvordan du bedst slapper af. Hvad skal der til? Dit bedste selvforkærelsesritual, så er nummeret 42, 66, 80, 29. We're so rude til DJ Bredes program. Ja, hej DJ Bredes. Det er Ruben fra Putanetska-kollektivet. Hej Ruben. Godt at høre fra dig igen. Hej, og tak fordi jeg må ringe ind endnu en gang. Det er altid så rart at høre dit program. Hvad har du ringet ind for at fortælle os om? Jamen, der er faktisk to ting. Altså, den ene ting er, at måden, jeg står af på, det er... Nu har jeg lige fået et nyt job i det tjartier som øh, Pizzabud. Det er til at være det... Kan du ikke lige øh, minde os om, hvad det betyder? Jo, det er alt det her med... Når vi transporterer varer rundt og... Det, jeg, det ved jeg ikke, om jeg faktisk kan kalde det det at være Pizzabud. Men øh, <laughs> Okay, du er Pizzabud. Jeg er Pizzabud, ja. <laughs> Hvilken... Og det... Åh, øh, oh, undskyld. Hos hvem er du Pizzabud? Hvordan foregår det? Jamen øh, jeg Ja, det, det, det ved jeg ikke, om jeg må sige, men... Nej, okay, men du behøver det heller ikke. Over, over Nej, nej, men det er overenskomst og øh, stor og orange. Øh, og det hænder jo indimellem, at man får nogle ordre på, sådan en, på en app. Og øh, så hænder det, at der nogle gange ikke nogen ordre. Og så står man lige, og man har en mængde tid. Man ved ikke, hvor meget. Og så har jeg en lille, en lille kande med kaffe i, som, øh, som jeg skynder mig at, at bare hælde så meget kaffe ned i min hals. Ja, jeg brænder mig altid lidt, men, øh, men alligevel, sådan, jeg tror, det er tanken om at, at drikke den kaffe, som virkelig får mig til at slappe af. Og kaffen er signalet om, at der er pause? Det, det tror jeg. Det er også øh, lidt specielt, fordi den kande, der der jeg for nylig haft øh, rigtig meget gløk i, så kaffen smager rigtig meget af kaffe og gløk. Hvilket ikke er det lyder super anprægelskæftig. Men det er det også. Det er det også. Hvor Men, øh, du typisk hændende, jeg... hvordan ser det ud der? Når, hvor vælger du at holde pausen? Kan du male lidt lille billede for os? Ja, altså det er typisk øh, ude foran kunderne større, fordi så tjekker jeg, at der en ny ordre? Og så er der måske ikke det. Så det kan være, altså det er jo rundt inde i, øh, inde i København, okay. øh, så det kan være helt hvert en baggård eller en, en opgang. Sidder øh... du så i opgangen og drikker kaffen? Eller på kantstenen? Øh... Og jeg, jeg, plejer, jeg plejer faktisk at stå op, fordi det er lidt for koldt okay. at, at sidde med på noget. Øh, ja, sidde på noget. Klart. Så en og stående øh, kaffepause? Ja, det er det. det, er det. Og jeg nyder det helt vildt meget. Jeg føler, Altså, jeg føler jo, at jeg får penge for at drikke kaffe, øh, hvilket jeg jo egentlig også gør. Øh, og det, det tror jeg gør, at man også skal slapper endnu mere af. Jeg tænker, at det er okay. Jeg skal ikke skamme over noget, jeg er produktiv lige nu. Det er jo også det, der kan være ret afslappende, faktisk, ved at være på arbejde, synes jeg. Ja. Jamen, jeg er helt enig. Altså, nu har jeg lige haft et, et par uger, hvor jeg ikke har været i arbejde. Øhm, og har stresset meget over ikke at være det. Øh, hvilket er før det, så stressede jeg over at være på arbejde, så det, det er lidt smærket. Man slapper bedst af på arbejde, måske. Det? Ja, det ved jeg ikke. Der er ja. ingen eller anden pervers sandhed i det, for mig i hvert fald. <laughs> ja, men det, altså jeg har, ikke, jeg har ikke så meget lyst til at indrømme det. Øh, men øh, jeg, det var faktisk den ene ting, Didier bad, ja. og øh, Miksi. Jeg har faktisk en, en øh, ting til, fordi det hænder jo af og til, at, at folk ringer ind i, i boligmangel. Øh, og øh, jeg har faktisk... Jeg, jeg tager nemlig ud og rejse her til februar, et halvt års tid, med min kæreste. Øh, vi tænker at tage til Romanien, okay. og øh, der er jo Putinesca-kollektivet, og det, det betyder, at der bliver et, et værelse frit i 6 måneder. Øh, så hvis man kunne tænke sig at, at, at, at, at, at så fylde den rolle, at man ligesom sætter DJ Breds program på, øh, en gang om ugen, øh, og vander min plante, så øh, Så hvad er så vi at kan gøre med, Ruben? Man kan få lov at, at lege dit værelse i, hvor lang tid fra februar? I, i 6 måneder 6 fra måneder februar. fra februar? Ja. Og sådan cirka, ja. hvor meget koster det, og hvor mange kan man bo på værelset? Ja, øh, man kan bo en på værelset, vil jeg sige. Okay. Og øh, det er jo Det er jo blandt de andre gode kollektivister, så der er fire andre, som er smad og søde. Øhm, og der er også privacy, der... Vi har jo fælles maddag. Øh, og derfor, vi kalder os Putzineska-kollektivet som dæknavn, fordi det var... Vi ringede ind til DJ Breders program, øh, Mens vi lavede Putzineska sammen. Og det koster, det koster omkring... 4.000 kroner i husleje. Øh, med internet og el og alt det der. Og så op forsikring Og så koster det... 800 kroner i madbudget månedligt. Vi har sådan... Fælles madrumsning, som vi hygger os med. Hvor omkring i landet ligger øh, putaneske kollektivet Det er jo et super vigtigt spørgsmål. Jamen, det ligger 5 øh, minutter fra Amars Brandpark. Okay. Hold op. Jeg tror ikke, I får svært ved at få det besat. Øh, Ruben. Jeg, øh, øh, kan du nævne. Øh Hvordan skal vi gøre det her? Vil du gerne øh, nævne nogle kontaktoplysninger her, <laughs> eller hvordan skal vi? Ja, men vi kan også sætte jer sammen ligesom bagom, på en måde. Det kan men, okay, øh, okay. men ja, vi har faktisk en, øh, en e-mailadresse, ja. så kommer man så bare til at røbe, at øh, vores dæknavn, øh, eller vores rigtige kollektivnavn. Men øh, I kan sende en e-mail til kollektivet.sandslottet.gmail.com det er her med givet videre dit uh, bredes programs første øh, boligannonce. Er du på arbejde Perfekt. nu, Ruben? Okay. Jeg er på vej hjem på arbejde. Okay. Ja. Hvor mange kaffepauser havde du på den her vagt? Øhm, der har jeg haft øh, fem styk. Hold da op. Ja. Jamen, det øh. Hvor lang er en, en gennemsnitlig kaffepause? Uh, <laughs> det varierer meget. Okay, Jamen, det, det behøver altså, det du heller ikke for... afsløre. Men det lød Langt, som, klar. ja, det, det lød som your moment of sin, den der kaffepause. Yeah, det ja, det, det er ja. det. Ja. Ja. Det lyder Mellem fandme nice Ruben, og 42 og... Og minutter. Hvad? Mellem 12 sekunder og 42 minutter. Okay. Ruben, du skal have tak, fordi du ringede ind. Du er en inspiration for os alle. Du er bare ude og dele de pizzaer ud, så du kan skrave nogle penge sammen, så du kan komme til Rumænien til februar et halvt år med din søde kæreste. Det er en fed plan, og jeg håber, det kommer til at gå pissegodt, altså. Tusind tak. Tusind tak. Øh, uh, ring jeg ind, ind igen. Jamen, uh, anytime. Nummeret er 42 66 80 29, og nu skal vi lige uh, høre noget særdeles velbehagelig musik, som jeg plejer at høre, når jeg skal have det rart. Årh, oh, hvad gør vi af velbehageligt? <tus> en moderne pop-regulation af det her soul hit. Her kommer Kim Thomas med Peace Of My Heart. Didn't I make you feel? like you running program, vi kalder for Lytternes Kunstudstilling, som er et imaginært kunstmuseum, der kun består af værker, der er beskrevet med lyd og ord. version uh, er peace Piece of My Heart. Uh, her i DJ Breds program, men uh, DJ Bred, hvorfor sidder du og kommer med fuldstændig kontekstløst information om et eller andet imaginært kunstmuseum? Um, det er det fordi der er kommet et nyt værk til uh, Lytternes kunstudstilling, og hvis Nej, spændende. Og, hvis, og uh, det er meget nemt at få et værk med <coughs> i Lytternes kunstudstilling, det er det et af de få uh, udstillingssteder i verden, der forholder sig helt objektivt til det faktum, at alle mennesker er kunstnere, og enhver beskrivelse af kunst også er kunst. Så det er med en glæde at kunne læse følgende værk, nye værk op til Lytternes kunstudstilling. Der DJ, jeg har en tilføjelse til Lytternes kunstudstilling. Det er ikke så stort, et så stort værk, så du kan bare stille det på gulvet. Værket er en pepperoni pizza, hvor der på hver af alle pepperonierne står en skakbrik. Hvis man kigger helt tæt på, kan man se, at filtdutterne under trabrækkerne har suget olien fra peperonierne og er helt mettet med peperoniolie. Kærlig hilsen, Brian. Det er sgu et godt værk. Ja, jeg håber, det har givet andre blod på tanden i forhold til at lade deres kunstneriske idéer flyde uhæmmet og direkte lige ind i det, vi kalder DJ-bredets program, som i aften handler om afslapningsritualer. Hvad gør du for at slappe af? Ligger du ligesom... Øh den seneste udstillende kunstner på Lynyrdens kunstudstilling, Brian, og tænker på noget med nogle pizzaer og nogle skakbrækker. Er, er det afslappende? Eller skal man se en zombie-serie? Eller... Male en mandala? Eller hvad fanden gør man? Er det en hash? Altså, er det, er det, Hvis det er en pivhash, så er det sige det bare. Er det en hash? Altså, her kommer... Uh, et dejlig dejligt nummer. Her kommer Roots Percussionist. Hector Roots Lewis... Kærlighed, kan det være afslappende? Måske. Here comes Love Savior. Disse brødsprogram, program, program, program. Where would I be without your love, my dear? Oh, where could I be without your guide to me? You show me how to live again, now girl. Yes, you show me how to see. I know sometimes I give enough trouble, yes, and I know most times I'm hard to deal with. But just know I listen to you, oh, girl, I do because you're my love savior. You're my love. way. thank you i'm happy that you stay. hey empress i'll never treat you wrong i never hurt you never doubt and when you need me i'm just right there yes just know i listen to you oh girl i do Afslappningsmofonen er 42, 66, 80, 29. Nu har vi hørt fra roben fra Putanessa kvalitet, så kan vi kan også godt høre fra dig. Du er nok for afslappet til at ringe. Der er sensory deprivation tank, omsluttet af saltvand, på alle led og kanter hans. Altså. Mm. De depreder med nogle vandtætte Sony-hovetilfører. Perfekt. Ja, så laver jeg sgu den store stem, jeg kan. Drikker den helt alene til en politiserie eller to i fjerneren. Så spiser jeg måske noget stærkt lacrys også. Og af mit hoved, altså, så må jeg altså alligevel ud og pulsere og hurtigt tilbage ind i læderflyderen, hvor farfar også har ligget og ormet en gang. Det er sgu så skønt og afslappende. Jeg tænkte, hvis man havde en kæreste det er nok at ligge alene her og flyde. Kærlig hilsen, Sean, Milky, Larsen. All right. Det var også noget med, ja, kaffe eller kris. Ja. Og en stor sofa. Ja, noget med at pulsere. Mm, ja. Synes du, det lyder lækkert, Mixi? Nej, det ved jeg ikke. Men der var noget omkring, <laughs> øh, nu hører vi jo lige Love, sagde vi, ikke? Ja. Med Roots Percussionist, og du spurgte, kan kærligheden være afslappende? Og... Det tænkte jeg lige over, mens vi hørte nummeret, at det, det kan det måske godt på en eller anden måde, at det er i hvert fald sådan afstressende på en eller anden måde at vide, at der er nogen, der elsker en måske. Mm. Og det er også afstressende at prøve at ikke lave noget sammen med andre, fordi så kan man ligesom finde hinandens tyngdefelt. Og når jeg prøver at slappe af alene, så ender det altså, i bedste tilfælde med at læse en bog, og i værste tilfælde med at sidde og surfe på nettet. Mm. Hvilket også kan være afslappende. Sku ikke at surfe på nettet, altså. Ja, det vil jeg gerne diskutere. Lad os komme i gang. Diskussionen ikke, er starten. Ikke, ikke lige nu. Måske. Nå, okay. Det kommer nok lidt an på, hvilke sider, man besøger for en lille. Ja, det er sandt. Men hvis skulle ikke ringe og høre, hvem det var, der lige inden programmet startede, lavede en besked for Jo, lad os høre den. Vi har ikke noget afspillet, så du må altså lige trækkes med noget... Hvor øh, for fanden. Øh, øh. Modtaget kl. 18.42. klokken 18:42. du <laughs> tilføjet. At, øh, jamen altså, bare pakke sig helt ind i, ud og, ja, bare varmt tøj, altså. Så lige gå en tur på den der Vibro der. Fændig lækkert, mand. Og kæft, det er også sådan, der. Tak. Vi ses. For at mest... Ja, okay, så blev vi så meget klogere, at ikke, øh, så meget... Jeg tror, det var en af den der slags beskeder, som var delt over i to, fordi lytteren sagde, jeg glemte lige at tilføje, så måske... Var der, var der ikke to beskeder? Så måske var det her egentlig ja. del to af en lang besked? Okay, ja. det kan sgu da godt være. Hey, men øh, så lad os bare lige øh, høre den senere. Øh, okay, vi, ja, vi, den tager vi lige i to dele. helt sikkert. Nu har der været nok snak. Nu skal vi, nu skal vi faktisk høre noget, noget Mixis Choice. Mm. Sætter du den på? Ja, helt sikkert. Det er jo også et øh, afstoppende nummer. Det er i hvert fald ikke enormt travlt, at komme i gang med at spille. Nej, det er sandt. Det var et nummer, jeg støtte på forleden i et andet radioprogram, og så tænkte jeg, hm, det her har jeg hørt før. Og så prøvede jeg at shazam det. Kender I den app, der hedder Shazam? Så kan man finde ud af, hvad det er, der spiller i ens radio, hvis ikke det står i displayet. Men øhm, Jeg tror, jeg har hørt det før, men ja, nu... Så kom jeg bare i tanke om det igen, da vi skulle have afslappningstime. Det er et nummer med en vokalgruppe, der hedder Rare Silk, og nummeret hedder Storm. Wind is high and stormy tonight We can feel its magical light As the sea comes speaking to me Siren boy thoughts in my brain never know Det var del et af den besked, vi hørte del 2 af lige før. Hvad blev der sagt i del 2? Det er rigtigt nok. Det, det har jeg også allerede glemt igen. Det øh er simpelthen <suk> uh, afslappet herinde, så vi kan ikke huske, en skid. Jamen, Til den lytter, der har været så sød og fortælle om uh, sit afslappningstræk, som er gået ned og købt hvis nok den stærkeste øl, man kan få i en almindelig ølhandel. Bare en øl, der er på tilbud, ikke? det var det, der var rådet. Hå, nu er der en lytter fast igennem, skal vi skal vi høre hvem der? Vi er lad os høre hvem der. Hallo? Ah, hello. Velkommen til dit bredesprogram, vel alle. Hej så, det er din engelsk lytter, som hedder Chris. Ah, hi Chris. I, yeah, I am coming with a lot of inspiration about today's theme, mostly because a lot of things that other people find relaxing, I don't particularly find relaxing. Like what? And, well, I think that this is, or I mean, for example, I'm in my apartment right now, where my neighbors just got a home cinema set up, and ah. they very much like to relax by watching very loud, violent movies, which reminds me of a story from this summer. Which how, I think. How can uh, you tell it's violent movies? Oh, screaming and hollering and uh, shooting and oh, it's explosions. A oh, all all of the above like animals yelling and uh do animals yell yeah oh you best believe they do you come over to my apartment and you'll hear them okay yeah but i'm reminded of a story that happened this summer which was very inspirational and i'd like to share it with uh the dear listeners go on chris we're listening well i was out uh, at a festival on an island in sweden And uh, I was not having a very good time. It was the first night of the festival, and I realized that it was much too loud for me and much too aggressive, and what the, the music that I was prepared to come and enjoy was not the kind of music being uh, listened to. And uh, I realized that I really was not in the mood to be at such a festival, but nonetheless was hours away from home and had signed up for it. And so I, I snuck off kind of early one evening to go and uh, hang out, Kind of by our campsite, when I ran into one, Malnus Frima, my friend, who was out there, who I had no idea was going to be there at all, but who was tucking himself into bed, and I was surprised to see him. And I said, "Hey, it's good to see you." And he says, "Oh, very good to see you, also. You know, the sun is going down, and uh, I figured that this is a good time to go to bed." In complete uh, opposite spirit of the regular festival style, what he was type of enjoying, festival was it, and what type of music was being uh, performed? Ah, uh, it was usually marketed as an experimental music festival of all kinds of styles, but instead had been co-opted by a lot of techno fans who brought their own sound boxes around and was when were blaring uh, all sorts of BPMs all over the festival grounds on this wonderful small island. A ball of confusion. Uh, indeed, indeed. But uh, uh my friend Maunas he had it exactly right, which was... He was there to have a good time, and he was going to have a good time on his own terms and none others. So what he did was he went to bed around 9.30, 10 p.m., woke up at 4.30 or 5 a.m. to catch the last of the rave Ooh. and to hiss on everyone who was coming home, uh, to really party his buns off for about an hour, and then go watch the sunrise, take a swim, and then sit him down at a local cafe order a full English breakfast, read the newspaper, go to the sauna, go on a walk, and then join everyone else for breakfast and the day's activities. And he was in the best mood of anybody there at the festival. He uh, he was not hungover. He was not partied out. He was not tired. He was uh, very invigorated and energized by being at the festival, uh, by not sort of submitting to its rules, by but by bringing his own idea of fun to another location, which uh, had its own novelties. And I find that very inspiring. Me too, Chris. I'm reminded of this, uh, for fear of repeating myself, I think this shows what, what kind of benefits you can reap if you're not swept up by a group... Uh, i mean, sometimes it's really nice to get swept up by group dynamics and go and scream and shout at a techno festival. But other times, the group dynamics might not uh, be in your best own best interest. And it's a strong trait to have to be able to say, Ah, this this particular wave of group dynamic, I'm I'm not to get swept up by it. Exactly. But to still enjoy it nonetheless, to find yourself in the group but enjoying a kind of slow Sunday morning ritual while everyone else is partying their buns off. That that is uh, independent-minded relaxation, and we applaud it, Mr. Chris. Uh, yes. th thanks for calling uh, DJ Bred's program. <laughs> Hi, my pleasure. I'd love to squeeze in just the last piece of music before we are up for a super relaxation uh, radiovis. Oh. Howling Wolf, jeg siger, øh, nu kommer Howling Wolf, øh, vi har fået en sms fra en, som jeg læser op lige om lidt om try -hard i tiden. her kommer. Howling Wolf. SMS'en højt der står hej DJ Brevet jeg arbejder 12 til 23 mandag til torsdag når jeg kommer hjem og svinger stengerne op er det med en god whisky og smøg howling wolf smokestack lightning er min go to afslappningssang for tiden med venlig hilsen try hardy stand. Har hvad for job har man, når man har de arbejdstider? fundet 14 tilfælde af den nye omikron-coronavariant her i Danmark. Det har Statens Serum Institut oplyst i dag. Og det er en fordobling på et døgn, da der indtil i aftes var konstateret syv tilfælde. 11 af de forløbigt 14 bekræftede tilfælde med omikron har forbindelse til rejseaktiviteter. Udover de her bekræftede tilfælde, så bliver der i øjeblikket undersøgt 18 tilfælde, der mistænkes for at være med omikron-varianten. De syv nye tilfælde stammer fra smitte, der er blevet konstateret for et par dage siden, fordi det tager tid at fastslå varianten. Det seneste døgn der er der blevet registreret 4.680 nye coronasmittede, og det er et fald i forhold til rekorden i går, der lød på 5.120 i Tyskland der er smittesituationen nu så alvorlig, at de uvaccinerede bliver udelukket fra en lang række kultur- og fritidsbegivenheder og butikker, undtagen supermarkeder og apoteker. Det meddelte den afgående sundhedsminister Jens Spahn i dag. Det er vigtigt. Det er en lockdown for ungeimpfte. Der er tale om en reel nedlukning for dem, der ikke er vaccineret. for det er de cirka 12 millioner uvaccinerede, der udfordrer sundhedsvæsenet. Og det kan komme til at koste, hvis folk ikke vil vaccineres, det siger ministerpræsidenten i Nordrhein vestfalen Henrik Wust. Vi taler om en obligatorisk vaccination, ikke en tvungen vaccination, men i sidste ende kan man få en bøde, hvis man ikke vaccineres. Også i Norge strammer de restriktionerne indført grænsekontrol og krav om, at alle indrejsende skal lade sig teste inden for 24 timer. Fremover skal der dokumentation i form af en lægeerklæring på bordet, hvis folketingspolitikere skal have lov til at tage overlov. Det er Folketingets partier blevet enige om i det, der hedder udvalget for forretningsorden. Det siger Folketingets formand Henrik Dam Christensen fra Socialdemokratiet. For fremtiden, hvis man skal sygemeldes og have overlov for Folketinget, så skal man indgive en lægeerklæring til sin gruppeformand. Det gør vi for at komme så tæt på de ordninger, der er alle andre steder i samfundet. Indtil nu har reglerne været sådan, at en politiker blot skulle fortælle det til Folketingets formand, hvis vedkommende var syg og ville have overlov. Tidligere har et flertal i Folketinget afvist at indføre krav om lægeerklæring, før et medlem kunne få syge med råloven der følger også et og derfor er der god grund til at indføre et dokumentationskrav, som på de fleste andre arbejdspladser, siger Henrik Dam Christensen. Men der er jo den der forskel, at der er ikke nogen, der er arbejdsgiver over en folketingsmedlem. Og skulle der være en folketingsmedlem, som ikke vil rette efter det, så er der ikke nogen, der kan lave restriktioner i forhold til det. Og sådan skal det jo være, det er jo det, der følger grundloven. I aften er det mest klart vej og Der kan også godt komme byer i hele landet, som kan være med slud, sne og havl. Temperaturen mellem 2 grader frost og 3 som varme. Og så bliver vinden svag til frisk mest omkring vest. Ha' en god aften. Velkommen tilbage til dit uh, program, som i aften stadigvæk handler om at slappe af. Den edle kunst. Og ikke at sig med noget. Og så det er det alligevel at beskæftige sig med noget, fordi jeg ved ikke, at jeg sidder ikke personligt selv og stiger tomt ud i luften, og jeg prøver at slappe af. Jeg foretager mig et eller andet andet, som jeg også nogle gange mistænker for at være bare en anden form for arbejde. Og jeg har valgt, at aftens program skulle handle om afslappning, fordi jeg synes, det er meget svært. Det går bedst med den piv hash. Og eller en god bog for mit vedkommende. Gerne i et selskab med andre, men når man har virvlet sig selv ind i en bolig situation, hvor man bor alene, så kan det være ekstra svært at slappe af, fordi så er der alt muligt, der lige trækker, og så begynder det at minde meget om arbejde, men ja, så giver jeg ordet til dig, lytteren. Jeg er sikkert lidt, at vi kan lære af hinanden, hvis du har lyst til at fortælle os, hvordan du slapper bedst af. Uanset hvor almindeligt, hvor ekscentrisk, hvor special det er, så er du meget velkommen til at ringe til os på 42 66 80 29. og drejet de magiske tal 42, 66, 80, 29. Hvem er det? Det er øh, Viseverden fra Frederiksberg. Hej, Viseverden fra Frederiksberg. Og velkommen til dit breds program. Ja, tak skal du Hvad øhm, kunne du godt tænke ja. dig at fortælle som at slappe af? Jeg kan faktisk for sige, at jeg har sådan en, øh, en ring på, der kan sådan ligesom fortælle, hvilket humør jeg er i, øh, som jeg lige har lånt af min søn. Nå. No. Jeg er, jeg, jeg er rolig, så det tænker jeg er meget godt udgangspunkt for, for at ringe i dag. Okay. Farven, farven for rolig ligger meget tæt på stresset og meget glad. Hvad er det for farver, ringen viser, og hvor får man sådan en ring fra? Jeg tror, han har fået den på et museum i dag. Det, den, den, farven for at være rolig er sådan en lilla. Mm. Bræsset er så sort, så det kan du godt se. Det kan hurtigt går øh sådan Men, men DJ-brevet, øh, hvordan går det? Det går meget godt, tak. Ja. Jeg prøver at være afslappet øh, ja. i forbindelse med produktionen af det her radioprogram, som handler om at være afslappet. Ja. Okay. Jeg går meget ind for, at man må prøve at signalere med andet end ord, hvad det er, man prøver at opnå. Okay. Men samtidig er det jo også altid en spids situation at sidde i de her to for mig heldige timer hver uge og gøre mit bedste og have noget, jeg gerne vil præsentere, så det er sådan et paradoxalt emne, fordi jeg tit ja. ikke er så afslappet, jeg er jo på arbejde, men jeg gør også noget, der betyder meget for mig, så mm -hmm. der er to lag i denne her psykiske lasagne i aften. Minimum to lag i hvert fald. Men øhm, man kan vel godt være afslappet og opmærksom samtidig? Ja. Mm, yeah. Vi konkluderede også tidligere i første time, at øh, man slappede bedst af, når man var på arbejde. Ja. Yeah, okay, Hvordan forholder øh, det sig til det viseværd? Jamen, øh, det, det tror jeg, at jeg er meget enig i. Altså, at. Øh, det kan virkelig berolige mig at feje et, et fortog eller ja, som jeg lige har gjort faktisk. Nu her Ja. Øh, det er faktisk derfor, hvor jeg ikke har hørt hele programmet i dag. Så hvis jeg kommer til at gentage nogle gode pointer, der allerede har været, så er det fordi, jeg simpelthen har stået og været mega rolig, mens jeg har kastet vejs ud på et øh, Klart. Klar. Men ja, hvad vil du sige? Jamen, jeg vil bare sige, at noget at i løbet af radiovisen har tænkt lidt mere over, det der med at være mere afslappet på arbejde. Og for mig handler det om, at det er afslappende ikke at skulle tage ansvar for, hvad jeg bruger min tid på. Og det skal man ikke, når man har solgt sin tid til øh, k eller øh, fødevarebranchen, eller hvor man nu engang øh, tjener penge til øh, mm -hmm. livets fornødenheder. Så det tror jeg er svaret for mig i hvert fald. Mm -hmm. Der er en frihed i pligten. Ja, ja, ja, det må være noget af den stil der. Altså. Det, kan, det kan vise, hvad man skriver under på. Men, men jeg tænkte, at jeg har tænkt lidt over det tema sådan hele dagen her. Og jeg tænkte, det er jo nok meget individuelt, hvor man vil sige, at nogen slapper af. Der er nok, hvis man er børshandler eller skolelærer eller sådan noget, man er nok ikke sådan super afslappet, når man er på arbejde. Men jeg tænkte alligevel, at søvn, altså at simpelthen lægge sig til at sove, det må alligevel være et godt bud på en universel afslappningsteknik, som natthumoren har givet os. Mm. Det er i hvert fald, at øhm, kan kan godt lide at tage sådan en god middagsslur i gang imellem. Ja. Så det, det, den anbefaling er givet videre. Det kan jeg godt relatere til. Ja. Tandlur er simpelthen... Det, ja. Ja, det er et meget godt bud. Der er jo dog til gengæld nogen, som drømmer helt no, ja. vanvittigt meget. Ja, det kan være forfærdeligt. Så har man pludselig travlt, mens man sover. Ja, men det er meget rart det der med at få nogle tanker nogle billeder, der bare sådan lidt kommer, om man selv gør så meget. med. mindre det selvfølgelig er sådan forfærdelig marerigt. Ja, sådan noget med at prøve at hugge sit hoved af med en papirkurv fx. Ja, sådan noget der, ikke? Men DJ men, jeg tror, jeg vil sige tak for, for slutningen. Jamen, øh, tak fordi du ringede ind i Viseverden for Frederiksberg. Øh, tak for dit fantastiske program. Jamen, øh, det er en fornøjelse at producere det for dig, Viseverden ja. for Frederiksberg og alle andre, der lytter. Og jeg ja. håber, du vil ringe eller skrive ind igen en anden gang. Det vil jeg gøre. Er det godt. Og det hej, hej Mixi. Hej, hej. Det var vores verden for Frederiksberg Som jeg synes meget øh, Hjælper os ved at påpege At søvnen I, de, i mange tilfælde, undtagen hvis der er Marits eller Drømmefestival Er et sted man kan opsøge Hvis man gerne vil være afslappet Uh, hvad sker der nu med? Uh, det er også et nummer jeg har valgt Det er et nummer med En der hedder Shintaru Sakamoto det er i hvert fald et nummer som giver mig sådan lidt uh, gode vibes job Nummer 26 Men Try Hardistan, der ønskede Howling, eller fortalt om Howling Wolf Smokestack Lightning som sit favorit afslaplingsnummer lige op til radiovisen, skrevet, at Try Hardistan arbejder som produktionsleder i fødevareindustrien. Ja, manden med shippen til julefrokosten, som en højsæson er nu her, så der er et musikønske fra en afslaplingsrelevant nummer, som fra Try Hardistan. Tak for opfølgingen, Try Hardistan, og jeg håber, du klarer din højsæson. Hvad du ikke sige? Hvad er det for et nummer? Det er et nummer, der hedder Let's Dance Raw med Shintarro Sakamoto Jeg ved ikke så meget om det Du har groovet shit har, øh, Jeg har lyttet meget til den plade, som det er på Som jeg tror hedder det samme så Jeg tror, det er titelnummeret på pladen Er det nummeret her, repræsentativt for, hvordan resten af pladen er? Mm -hmm. yeah, jeg vil sige, det er det mest groovy nummer, men, men, øh, men der er nogle gode vibes på den plade mm. I sidste uge, der fik vi øh, en, øh, en besked, som øh, lytterønske fra en, der kalder sig Adam Aarhus, der skriver. Ohoy, skal vi ikke tage tilbage på dansk Grund og bestille en Hawaii-pizza og lytte til hans times nattenlang? Øh, møs, møs, Adam Aarhus. Så her kommer en... Øh hvis du lytter med, Adam Aarhus, øh, kan du ikke lige fortælle os lidt mere om, hvem hans Teams er? Han øh, ligner en spændende ræd, en slags urakkel, profet, forfatter for Aarhus her. Udbeder han så to Hawaii-pizzager. Tak. Det er noget rigtig plejehjems-rap, øh, tror jeg. Men det er jo velkommen her i de der bredes program, ligesom mange andre ting er. Lidt for tid i nat, lidt for lidt jeg ja, går skal. Friskis til far. Og hun direkte fra var En spring ny start i min opera. <haha> hun kom på sin hjørne og skuter. En kælling os på nattig. Hun er en søde god Byde på en candlelight, den og det luxe fra et hardcore drog i stedet i byen Du går simpelthen kold, når du ser menuen JA! Fra firmaet, pløk, pløk 10.000 pr. styk Armani Overhovedet ikke en mod med hvis Det er en sikker invest Min er 3 i Bukarest. Med rest Meme hans timers på 42, 29 Er det noget ukult Aarhus-shit, vi ikke kender til herovre i? Tøvenhavn. <tryk> ja, ja. Det er mig, Mr. Night nice Sky. Ja, ja, ja, ja. Der er i hvert fald lidt noget, Peter ag er over. Hello. Den måde, der bliver sagt. Hallo. så beder jeg ikke at så der i hvert fald være stjernetryst på eller sådan et eller andet. Yeah. Lidt Hold, når du ser menuen, Mixi. Jeg kunne faktisk godt spise en Hawaii-pinter, hvis det skulle være. Det troede jeg ikke, jeg skulle sige. Yeah, yeah. Okay, vi har fået en besked fra XD-smilien, som skriver... De der program kære brevet, <coughs> Det, jeg allerbedst kan lide at gøre, når jeg rigtig skal ned i laveste gear, er at lave krydsord og spise blomme i Madeira for at tage forskud på pensionisttilværelsen, som jeg allerede nyder lidt procenter af som deltidsarbejdende. Et... Jeg laver faktisk også tit krydsord, hvis jeg godt indskyder. Hvor får du dine krydsord fra? Øhm, enten fra avisen eller fra et magasin, som jeg holder. Holder du? Har du, har du abonnement på, sådan et, øh, det, på et krydsordsmagasin? Der er ikke et krydsordsmagasin dog, men der er en krydsord i, bag en. Og den er på engelsk, den er lidt svær, men... Øh du har jeg efterhånden sådan lært, hvad der greje humor en lille smule. Er det det der lidt sådan akademiske blad der hedder Serienalen, du får? Nej, det er det ikke. Det er... Men læs videre i beskeden og skyld arbejdet. Beskeden fortsætter således. Et lydbillede til sådan et sådan setup kan være det danske vid under guiding star orchestra, som jeg kun kan anbefale til alle, som har brug for et lille lys i vintermørket. Især nummeret platning Trees er godt, og det synes jeg, I skal spille kærligt og god aften XD Smiling. Jamen, det vil vi se, om ikke vi kan finde ud af XD Smiling. Jeg finder lige nummeret, mens vi lige tager fat på en lille sektion af tre, tre sange, jeg har valgt at kalde for DJ Breds Comfort fort Tre sange for pris øh, Tre sange, jeg selv sætter på, når jeg ikke kan overskue noget nyt, og jeg bare vil have det 100% rart. Her kommer semi Majodomi. Jeg har troet, begynder at synge der. Så får man lige talt den op. Så må man prøve igen. Her kommer... Velkommen til de her brøddersprogram, men du løber til Simi med Joromi! Joromi, Joromi I want you to love me Joromi, baby Joromi, Joromi Kiloday, Kiloday Why you know they call me Kiloday 6,6,7,4, 29. Be me Talk to your friend, <mødring> oh mi, baby, o Joro for me You talk, say like me I be rollin' på day and I give you Okay, det musik fra Simi, her kommer Mercy Chinwoo nummer 2 i dit de bredes komfort, tre pakke, tre komfortable sange til tre sangens pris. Hvordan får man så kødfyldte tommer, hvordan får man så op og køre en vej i sin musik? Jamen svaret er simpelthen bare, at du skulle være Mercy som her kommer med sin sang Naive Rain. Jeg kan godt anbefale at gå ind og se et live under the studio på video på Videomonk. Nu, nu hører du dit program. Her kommer Mercy Tempo Yeah, woo! Uh. Sing hallelujah. You know they lie, you know they fake, you know they carry my matter they play. See yesterday, you call me your own, when it reached right my the Lord you know they delay. From generation to generation, from Liberia to Jamaica, you know they carry last. You know they carry last. You know they okay, last. authentic God. okay, Ote, Ote, Ote, Ote. Nummer 2 i de der bredes komforttrepakker. Her kommer nummer 3, Vi skal tage mega god chance med Joe Metal og Ohima Mercy. Hu hæ! kom skulle have troet det kunne være så komfortabel at hænge ud med Nu jeg har fået stille så fedt på formort. Jeg kom på der. der er Det er nogen okay, af lykkes med at ingen som én Kima Mercy øh, øh, uddrag fra Ghana. Jeg håber, du synes, de her tre øh, numre, der indgik i dit de comfort komfort pak var noget, du kunne bruge. Det var i hvert fald et forsøg på at bekende, hvad jeg selv øh, sætter i hovedtelefonerne og sidder og slår på trommesættet til, når jeg selv gør et forsøg på at slappe af. Og det er måske i virkeligheden, det jeg i hvert fald selv hvis jeg måske har fundet ud af, efter, jeg, efter at have snakket om det og med jer om det i aften, er at for mit vedkommende, som visseverden også, påbejde at sove, spille trummer, lave et andet, der ikke er rationel problemknusning hele tiden, er i hvert fald en øh, måde at slappe af på. Ah. Så er der nogen, der skal have Howling Wolf og et glas whisky og en smør, det passer jo også på en måde lidt ind i den her kategori, hvor man prøver at have det anderledes end at se frem og løse problemer. Så man bare siddet og slappe af og skabe nogle problemer, i stedet for at løse dem. Mixi, hvad er det for noget spændstig Synthesizer-musik, du har? Jeg troede simpelthen, at det var et nummer, som øh, som jeg havde øh, hørt via dig, DJ. Det tror jeg. Det lyder yderst noget, som du kunne finde på at spille. Det er Black Moses. Nummeret hedder Inspiration. Blæserne. Squab. Det der kalder solstrålen. Hej brevet! Jeg er en ny lytter, der bruger sin lidt for lange transporttid til og fra arbejde på at høre dine programmer. Det gør transporten lidt mere tålelig. Tak. Jeg var især glad for Roktober. Skudsikker koncept. Jeg synes godt, man kunne have flere af dem. Roktoberer, altså. Min eneste lille anke er, at djævlen var lidt underrepræsenteret i Dennis' egen genre. Men man kan jo desværre ikke nå det hele på, på tre torsdage. Især ikke, når emnet er rock. Men med djævlen er det aldrig for sent. Så derfor vil jeg gerne høre Coven med nummeret Wicked Woman. Det er nummer for mig altid øh, i sådan et forfærdeligt godt humør. Tak for fede toner og et godt program. Øh, kærlig hilsen solstrålen. Tak for din besked solstrålen og glad for at have dig med på vognen her i DJ Breds program. Jeg, jeg kender ikke nogen øhm, Coven med Wicked Woman, men det lyder ikke så afslappende på en måde. Det kan det jo være for nogen. Jeg tror, jeg tror vi, øh, jeg tror, jeg, jeg lige venter med at spille det solstolte til, at vi har et tema, hvor det går lidt bedre i spænd. Og det der er ikke noget med at vente til oktober næste år, men vi tager den lige, når det passer ind de næste par uger men, mange gange tak for din besked, og jeg håber, du vil skrive ind igen til dit program på 42, 66, 80, 29, der er et kvarter til, at vi siger tak for i aften. Vi kan sanges lige noget et lille opkald til. Hvis du har flere tips til, hvordan man kan slappe af, eller hvis du vil fortælle om, hvordan du slapper af, så tager vi gerne dit opkald. Der er faktisk en, der skriver ind her. Øh en ny lytter også, der skriver Afslappningsliste, prioriteret rækkefølge Tykke lakridsråd, dem fra helsekost, man aldrig bliver færdig med Medfiskeri, når man ikke fanger noget Arbejder med syge på et hospital Når der en sjældent gang er tid til, at jeg sniger mig ud i hvid kittel Gemmer mig bag en container, sætter mig på en mælkekasse Og så ellers pulser cigaretter i 10 minutter Egentlig bare cigaretter Underskrevet Jeres Åse Lagoon Tak for dit besked Åse Lagoon Det her med at viderebragt Hvad er det vi lytter til det der Det er, ja, er uh, Saxman Jerry Johnson med nummeret Feel the Breeze fra pladen Saxmans Visions of Love Overordentlig smooth saxofon reggae musik Og når vi lige har givet Jerry Johnson det sidste halvandet minut, så skal vi videre til XD Smilings Lytterønske Guiding Star Orchestra, det glæder jeg mig til. Der er i hvert fald ikke noget ved det, man IKKE kan elske, synes jeg. Der er ikke noget at være uenig i, ikke? Jeg tror, nogen ville synes, at det var lige, lige til den klage siden. Nej, men det tager fejl. Apropos fejltagelser, så i næste uge af Deilerede Breds program har jeg... Jeg det et af mine principper og faktisk øh, sagt ja tak til noget smørrelse fra det... Øh, noget noget DJ-smørrelse fra det redderi der hedder DRP6 Seawaze. Så øhm, i næste uge, Miks siger jeg, at vi, vi kommer ikke til at kunne finde ind øh, i radiostudiet og lave radioføjer, som vi plejer. Vi stikker assædet til søs for at komme kommentarer at slappe lidt af, så... Sådan er det bare. Her kommer Guiding Star Orchestra med nummeret Planting Trees. Tak til XD Smiling. Så vi lytter til de der bredes program. Så nummeret af afslapningsmofonen er 42 66 80 29. Lytterinddragende radio, der er nogen der ønsker et eller andet enormt langt slasket instrumental reggae nummer, Som man ikke kender lige efter man selv har siddet og spillet noget sax Jerry Johnson Det er som om vi har kriset lidt om den her type musik i aften Men, men at det var lytterne der skulle peges helt derhen til der, hvor det kom helt ned i gear. Det er virkelig dejligt Radio er det oprindelige sociale medie Måske det eneste sociale medie. Jeg er en af den samtale, der foregår på det, vi kalder de sociale medier. Jeg synes, det kører meget bedre. Her bag de tynde, tynde masker af dæknavne og musik og skæg og sjov i det program. Hvis du har lyst til at modtage mytter om programmet, og du ikke har lyst til at bevæge dig ind i det triste informationssilo, vi kalder for Instagram, jamen så send mig bare en e-mail på djabrevet og så øh, skal jeg sørge for, at du kan modtage øh, skrive nyhedsbrev i emnelinjen, Så sørger jeg for, at du får information om, hvad programmerne kommer til at handle om. Og så kan du gå og tænke lidt over, hvad du har lyst til at fortælle os. Jeg kan godt anbefale, at du fik at jeg lige annonceret, at jeg skulle på, på cruise i næste uge. Så... Men jeg kan godt... Øh, jeg vil varmt opfordre dig til at, at tune ind samme sendetid. Der kommer noget, som som det det er riktig spennende La notte tu La Noche y tu La notte tu Vive la luna inamorata E al contemplarle oh. su mirada Revelación que me estácía raro esplendor de fan Prisionada por eh. la noche la luna Adumarada fra Cuba, 1960. Vi har fået besked på lygmofonen der handler om Hans times, som vi lige hørte den der kan du stænde der er sangen der en der skriver flippet at høre Hans times igen. Kendte ham i mange år, men han er desværre død, men han lavede musik med Nils Ole Frederiksen fra Boring som stadig lever, og de lavede et rimelig bøjet nummer Gunder Galare og Stony Oscar som vi må høre en dag. Hilsen Crazy Horse, a.k.a. Klaus Tøvt. Okay, jamen, øh, sådan er de der breds program, der slutter med nye ledetråde, som vi følger op på i de kommende uger. <tryk> vi er nået til sidste nummer. Som er harbenisten Andreas Follenweider, som nok står for noget af det mest milde og afslappningsbugsagtige øh, elektriske harben, musik du nogensinde kunne drømme om at høre. Derfor fra pladen White Wind øh, kommer nummeret Flight Feet and Root Hands, og lad, uden til hvad du gør, lad være med at gå ind og se live videoer med Andreas der på Video det, det er frygteligt, altså. Som de suger ind i et eller andet, man ikke kan afse igen. De spiller, de trommer på deres maveskin. Tykke, østriske mænd. Lad være med at kigge på det. at tune ind til de der bredes igen i fremtiden. Læg en besked til os på at på på, på på 42, 66, 80, 29. Øh, I aften har vi hørt fra de norske superfans. Vi har hørt fra Solstrålen. Vi har hørt fra Adam Aarhus. Vi har hørt fra Chris. Vi har hørt fra Try Hardistan. Vi har fået en boligannonce fra Råben fra Putanesca-kollektivet. Hvis du mangler et sted at bo i København fra februar 6 måneder frem til 4.000 om måneden ude... Øh, Omkring Amager Strandpark, så skriv til kollektivet.sandslottet.gmail.com Vi har hørt fra Brian, der rykkede nyt værk ind på Lydernes kunststillinger. vi har hørt fra XD Smiling, vi har hørt fra Åsse Laguna og hen til sidst hørt vi fra Claus Tøvd aka Crazy Horse. Og vi har hørt fra Viseværden Og fra Viseværden fra Frederiksberg. Og øh, du kan ringe ind igen i næste uge på 42 66 80 29. Jeg ved ikke, hvad de finder på at sende, men mikser jeg har telefonen med på ferie.